Удень він слухав лекції, бігав по читальнях, метушився у факультетській крутневі, а вночі біг на хлібозавод, де мав невеличкий підробіток плюс безплатний свіжий хліб. Іноді його брали на машину розвозити хліб по магазинах. Київ ще спав, коли по його вулицях греміли незграбні машини з теплими запахами вічного життя, білих високих паляниць уважних арнауток, смавлявих хлібинок українського житнього, вельможних батонів і вишуканих городських булок, солодкоєм якоїсь здоби і макових верчиків. На твердохліба, який на його випадкових товаришів цієї досвітньої роботи, запаморочливі пахощі не діяли. Ось запахи простого солдатського хліба цей твердохліб запам'ятав на все життя. Коли вони вранці, голі до пояса, вискакували на фіззарядку під холодний дощ, або в сніг ще сонні, але вже, як усі солдати голодні, їхні ніздрі жадібно хапали дух теплого хліба від гарнізонної пекарні, або коли в досвіта, рушаючи на заняття з тактики, в темряві минали присадкувату пекарню, яка обдавала їх таким смашним теплом, що хотілося плакати. Або коли був днювальним на кухні і нарізав великими шматками ніздриватий ситний хліб для роти, кладучи в рот великі крихти, мов найбільші ласащі. Хіба таке забудеться коли-небудь? А тут хліб, попри всю його вишуканість і розкішність, був для них просто вантажем, який вони мали завести до магазину, поки ще не прокинулося місто. Отуж все робилося в дикому поквапі, сердити й, сказати б, жорстоко. Важезні лотки з хлібинами, батонами, булками, в грюкоті й дратівливому шереху, висмикувалися з надр машини, жбурлялися в жадібну пащу магазинного приймача так, щоб одним ривком висипати з них усе, що там було, а їх знову пожбурити на попереднє місце. І лотки, і жолоб приймача, Обиті були білою бляхою. Навіть при обережному розвантаженні тут не було мови про тишу. А коли ще поспіх та невмільство та молодеча нестримність. Було, як у поета, мов водопаду грім, мов битви гук кривавий. А над хлібним, між іншим, скрізь жили люди. Якось коли вони отак розбешакували біля хлібного магазину на червоноармійській. З будинку вийшла немолода жінка, терпляче діждалася, поки твердохліб з водієм машини скінчить свою дику вакханалію. Тоді підійшла ближче і звернулася до твердохліба. Можна вас? Мене? вас вас. Мабуть, вона вибрала твердохліба, хліба, вважаючи його не таким зайнятим, як водій. Я вас слухаю, струшуючи руки, підійшов він до жінки. Вас просить професор. Лесь Панасович. Мене? Вже зовсім спантеличено. Перепитав він. Такими несподіваними були ці запросини невідомого професора в досвіта. В невідомому будинку з невідомою метою. Але ж я не знаю такого професора. От і познайомитись. Лайдно сказала жінка. У твердохліба, власне, вже на сьогодні хлібовоїські обов'язки закінчилися. До лекцій ще було далеко. Поспати вже однаково не встигне. Він махнув рукою. Гаразд, ведіть. Професор жив на третьому поверсі. Трикімнатна малометражка не дуже для професора. До того ж, планування найгірше. Київська розпашонка, велика прохідна кімната, із неї дві маленькі, як рукавчики в дитячій сорочині. Тісний коридорчик. Велика кімната, здається, і ті дві, все було забите до самої стелі книжками. На книжкових полицях і просто на підлозі твердохлібове око наштовхнулося на якісь мовби іграшкові будиночки, цілі садиби, старовинні споруди. Згодом він збагнув, що це макети, зроблені з дерева, виліплені з пластиліну, відлиті з гіпсу. Посеред цієї тісняни. Непорушно сидів у кріслі з коліщатами сивий висуватий чоловік і великими розумними очима дивився на твердохліба, на те, як він незгадно повертається, як тупає ногами, як безпорадно нипає очима по книжкових полицях. Ноги у професора були вкриті картатим вовняним пледом. Господар не підвівся на зустріч ранньому гостеві, не зворухнувся, все в ньому ніби вмерло, жили тільки розумні очі, які вели твердо хліба від самих дверей. Тримали міцно, не випускали, і він розгубився від тих очей, і від професорової непорушності, від його каліцтва, і ще від чогось ще усвідомленого, але вже передбачуваного. Він не зміг би описати професорового обличчя, але точно знав, що коли бувають обличчя благородні, то ось воно. Перед ним. І голос, яким професор звернувся до Твердохліба, теж був благородним, а слово «юначе» вимовлено так вишукано, що Твердохліб одразу відчув усю свою нитість і свою грубість та незграбність. Найстрашніше ж усвідомив, яким він був хамом, що досвідку вигримуючи латками отут під вікнами цього чоловіка – який ні втекти від дикого брязку, ні навіть вийти і вилаяти невдалих розвантажувачів не може. «Даруйте, юначе», – промовив тихо професор. «Мені довелося вас потурбувати. Давайте познайомимося. Мене звуть Панасович. А вас?» «Твердохліб», – бовкнув твердохліб. «Це прізвище, а ім'я?» «Федір». От і гаразд, Федоре, ви б не могли мені сказати, чому ви так кидаєте